اشرقت نفسي بنور من فؤادي حين ما راجت يا رب العيني هذه وانتجت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ لي قلبي من نفسي بنور من فؤادي حينما اردت يا رب العينه هذه وانت شطر روحي وصار الدمع يجري يا الهي خذ بقلبي للرشادي شق نفسي بنور من فؤادي حينما اردت يا رب العينه وانتشت روحي وصارت دمع يا إلهي خذ بقلبي للرشادي في سكون الليل أدعوك في سجودي والدجا حولي سواد في سوادي يا روفا يا رحيما يا حليما يَا كَرِيمًا مَالِ فَحْغِكَ مِنْ نَفَادِكَ يَا سَمِعَاً يَا مُجِبًا يَا عَظِيمًا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام, والسلام على رسول الله قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئكم هم الخاسرون وقال ويخير الله نفس إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ثم أما بعد لا نضع يا برد شبه وم يالك سبحانه الله فالا الله جل شانهو na nijemetima, na blagodatima koje je insan, čovjek, grešnije Allahov rob, ne može pobrojati, kada bi i dan i noć do sudnjeg dana brojao blagodati koje je Allah Nešanu lišto njemu podario, on subhanovata Allah je uzvišen kome se vraćaju sa stvorenja na obračun gdje će Allah njevršanuhu zavstvosti od naših dijela, naše vjere, naše grada, odvojiti nas, pa jedna skupina će ka džennetu, a druga ka džahennemu. Donostimo salamat i selam na najboljeg uzora milenjika Allaho poslanika Muhammeda sallahu aleyhi ve salame, a zatim uzišeni Allah njevršanuhu je kazao u suri Munafikun o vjernici nemojte da vas vaši imejeci i vaša djeca odvrate odvoje odsjećanje na Allaha Allah a oni koji to učine bit će izgubljeni. I također kaže u zadnjem ajetu uzešeni sure, Allah djelešanu u pročnom ajetu Allah djelešanu sigurno neće ostavti u životu nikoga kome kom je smrtni čas dođe. Znači, nikoga neće ostaviti. Svi, kad Allah je rešanu, kad je odredio, a već je odredio, smr smrt svakom na od nas pojedinačno. Znači, u Lafim Mahfoudu, u knjigi Polovno Čuvajnoj, piše svako ime i prezime, datno ženja, datno smrti. Tačno godiš, tačno vrijeme, tačno mjesto, Kada će Allahov rob i kada će doći ovaj smutni čas? I kada dođe, blagoli se onome koji bude doći kao meleka smrti, sa dobrim vijestima, a to je da je kao musliman, da je radio dobra djela, da se klono loši i da umire kao musliman. I da Omer rekao Mirnik. I dalje kaže Allah ne zna mu, Allah ne dobro zna ono što vi radite. Allah znaje mu dobro zna one al-habib koji su mu bare što. Naši Allahu ne može ništa promatuti. On gospodara svih svjetova. Svaka stvar bilo ona velika, bilo ona mala Ona je upisana. Gospodar svih svjetova zna zato je našu stvar koju smo čili na ovom svijetu. Draga moja braći, cijeli sestre, u danima i vremenima koje mi živimo, hvala Allahu, djevešanu, ova vjera Islam je nadvisila na ostali drugi vjerama. Jedan od tih razloga jeste naš uzor Allah oposlanik, ali sada za koga Allah Inšanu je kazao va ne arsan nake illa mi smo tebe u Muhammede poslali kao mila u svijetovima i pogledajte ove vjere Marokanac, Aržinac, Tunijanim, Iračanim, Bucanac, Amerikanac, Englez, Španac, svi dove jednom Allah U i svi su oni jedan umet jedna braća. Subhanallah. I zamislite sada, ko doko ga je dan, ko doko je, je noć, ko kakav je toplo, ko nekog hladno, ali svi dolje Allahu subhanahu wa ta'ala, njenom gospodaru. Svim onima Allahu dio svoju braću i i sestre. moj, pomozimo smare u Bosni. Allah moj pomozimo smare u Alžiru, u Tunisu, u Širi. Tosu zajedničke daje koji vjeri i se upućuje Allahu subhanahu wa I znajmo dobro da Allah neće izmijeniti stan jednog naroda sve dok se taj narod nebude samijenjao. Sedok mi ne svatimo da moramo, htjeli, ne htjeli, ako želimo uspjeti uspjet na onome svijetu, moramo ući u karavanu koja je krenula ka džennetu. Imamo karavanu ka džennemu i ka džennetu. Imamo sredne i one nesredne. Imamo I imamo netlije i dehenemlije. Pa, vidimo se, razusljeno, u kojoj smo mi skupini. Beć raz, sada. Nemojte li morati sutra ću? Nemojte li morati Kada ostanim? Kada se provedem? Kada prođem? I tako bodali i tako dalje. Da li ćeš se provesti? Da li ćeš proći? Kada će ti doći ovaj ajed? stvorimo na fiturku. Kada dođe svima nama smrtni čas, neće ga Allah Derešanu obustaviti, ni zaustaviti. Niti, kada je nemalo, neka to još malo živi. Ne! Dolazi, melek, dolazi i uzima duš. I mi smo toga doizna danas, evo, danima, i zdanav dan Allah je dao Derešanu sa razvitkom tehnologije, vidimo vijestima, jele, pogledalo toliko ljudi, Umrlo toliko, ovaj se obolio, ovaj na i tako dalje. Subhanallah, ljudi umiru, ljudi se značaju gospodaru I na nama je da upitam, Allahu moj, da Allah nas sačuma djehnama i da vam podari džennete, džennete koji gospodaru svih svijetova. Mi smo počeli tematiku i temu a to je koristi islamskog znanja, blagodati islamskog znanja. Vraćamo se na blagodati. Do Isa, braćao isek. Ne možemo povrojati. Samo evo ovou ćemo da uzmemo. I da počnemo pisati koje su blagodati islamskog znanja. Ne možemo i povrojati. Šta je gospodar svih svijeta dao nam islamskim znanjem, Kur'anu, Sunnetu, ulema mučinja, ashadma i tako dalje. I sa je fusala naših prehonizme. Blagodati, blagodati. Koliko je kroz istoriju muslimana i muslimanki davalo svoje živote, svoje imetke, da bi ova vjera došla u ovo vrijeme i ovaj vjera? Da li ćemo mi biti ti koji će od svojih znanjama gospodarstva svih svjetova, od znanja o, o Kur'anu, surnetu, O varosti, truda, borbe, zalaga na ovom putu. Da li ćemo mi biti u karavani, oni koji se trude i bore, ili oni koji to ne rade I koji su nema? Allah je nešavljamo naš gospodar uzvišeni. Dao je šta je to znanje. Mnogo definicija imamo znanja. Šta je to učenjak? Ili Abba, damo sallahu ala s'milu i učenjak je osoba i čovjek koji je svoje znanje predočnio ili okrenuo u svoja djela. Znači, njegovom znanje i u srcu i na jeziku i djelima, to je učenjak. Zato se prenosi od Ibn Mubareka, damo sallahu ala s'milu i kare. Dovorilo se utići se sa Allahu djenešanu od dvije skupine od uobraženog učenjaka i od pobožnjaka neznalice. Uistinu je njihova smutnja opasna za svakog drugog muslimana. Uobraven, kada se uzoholi, kada se uzigne, pa bio i učenjak, kar je mjumbarek utječen sa Allah u Njenešanohu od njihovi fitnji i smutnji, koji dolaze od takvih ljudi. Čovjek bogobojazan, čovjek alim, jeste osoba koja u svojim dijelima, u svom ponašanju sledi sa Allahu poslanika Muhammeda s.a.w. Nema uzizanje. Za ne vidimo primere, primere Allahov poslanika Muhammeda s.a.w. kako je postupao tako plemenito, tako lijepo, tako nežo, tako blago sa ljudima koji dolaze a nisu imali znanja o islamu. Kine po sami ko na islamu nepravu, štetu, zlou čini, ali one užvača zlim. Jer ja podušava, o mojeris namu, da nakon toga izgovara, izgovara uščanala la ilaha illallah. Manaka Muhammed Rasulullah. Subhanallah. Što znači da Allah jenam spodar? I što znači on? Allahu poslanik al-salam. Polena E to je učenja To je uzor, to je onaj koji se treba sliniti. I vratimo se na ovaj prirodni kuranski ajed, gdje Allah njerišamu Muhammeda nisala posla kao milost svi iz svjetovima, da bude iznad toga, iznad ovog požudnog dunjavuka, prdljavog, da se uzigneš sa svojom vjerom i zadostavom. Zato je hasan govorio, ko pretjera prema Dunjaluku, strah od Ahireta nestače iz njegovog srca. Spanavno. Ta osoba se ne boji gospodana svih svijeta. U činje iz srce uđe ljubav ka Dunjaluku i toliko pretjera ne može ući ljubav ka Allahu i ja Ahiretu, ljubav ka džennetu, ljubav u džennetu. Ne može ući iz tog srca izlazi strah, izlazi strah. Ulazi samo požuda, strast, provoktjevi, samo ovo svjetski. I dalje kada je Hasan, ko pomeća znanje, ko pomeća znanje, a s tim znanjem pomeća i ženu za dunjavukom, ponavite prijetnji, ko pomeća znanje, a s tim poveća i ljubav u srcu ka Dunjaluku, kaže, zlojista, time će povećati Allahu djevešanu srđbu. I udaliće ga od Dunjaluka. Udaliće ga od Dunjaluka, kao Hasan. Prelijepe riječi kazao poznati učenjak, osoba koja je liječila ljudske duše. Alim i mi taj mi uđevzi, idemo sada, smili, rekaši, govoreći o razliku, razliku ili razliku pravijeći o znanju ispravljome i ovome svijetu, imeću, i tako dalje. Pa kaže on, znanje je naslijestvo poslanika, a imetak je naslijestvo kraljeva. Spravljamo. Znanje čuva gazdu, dok gazda čuva i tak novac, i taj ga novac ne čuva. On njega čuva. a to što ima on, to ga ne čuva. Dok znanje čuva gazdu, kaže jedne kajim, I dalje, znanje raste i dok se troši, sve što ga više trošiš, on raste. Dok i metak ga više djeliš, smaljuje se, osim sadaka. Kajim, kajim, smaljamo. Znanje vas i korist, o, trošiš ga, ja, trošiš ga, ja, on sam raste. Dokumenta, don't ignore, smiles. Osim a contar meio este na la hora de deixar o pute. znanje ide s tobom kaboru. Dokumenta, do pratite do kamura i vrati se nazad. Na hejestobom. Jedinečka imaš samo ono što si dao kao sveinu sadaku, kali mi To je na hanisa la opsonje islama, svoj čovjeka prati i između ostalog trajena, sada je to isto vakuf, u vakuf i nešto dimetika na ovom kodom. kaže, znanje je to koji sudi vlada, dokumentak je taj kad je opet gdje se sudi znanjem. Ne možeš znanjeći onaj dimetak iza od znanja. Opet, ako imaš novac, jeli, ako nemaš znanja, gotov si. Opet ga potrošiti, jel tako? Ako ne znaš, nemaš znanja nemaš izba kao ekonomista, kao čovjek koji treba da uloži nešto, opet si gubitnik. Dok znanje suptavno to nema. I metak, jeli, može imati, mogu imati i dobri i loši, i muslimani i nevjednici, dok znanje mogu imati samo iskreni Allahovi robovi. Subhanallah. I metak mogu svako, svako ima Bože. Malac, pa ovdje mi ja, Sa, i to je tako, vidimo. Pa se mnogi mošljaci, uslimali, uđe, čudi u svijetu, kaže što ona ima, niko ne vjeri, a nevjernik kaže. Pravim ne kako je lijepo. Može imati i lobar, i loć, i nevjeri, i vjernik, svak. Imeni. Ali znanje, ne može imati svak. Zato što te znanje vodi ka džermecu, ako ga istinski prihatiš i primjeniš svoju praksu. Imetak? Ne. Imetak bez znanja? bez upute ne, ne koristi da ono I dan je kaže, i mi kaže, kraljevi bogataši su opet u potrebi za znanjem. I kraljevi bogataši su u potrebi za znanjem, dok su sirotinja oni koji su u potrebi za imetko. Bez novca moraš ostati svakog trenutka, ali bez znanja nikada, osim kad ti dođe smrtni čas ili kada poludiš, tj. obodiš. Novast poziva ka dunjavnuku, a znanje ka vjeri. Vole. Novast poziva ka dunjavnuku, a znanje poziva ka islamu, ka vjeri. Kad je mi taj na uđe uzim. Zbog noza su stranjali i ubijeni mnogi ljudi na ovom svijetu. Ali, kad je o pitanju učenja i knjige islamske, kada je ljudi bježaju od toga? Ljudi bježaju od toga. Sreća koju nudi znanje je trajno dok i imetak je kratko trajeno. Dok u imetku je kratko trajeno. Imaš danas, odrl da nemaš? Danas i ura, i potronoš i kao, op, istu. Dok u znanju ne smo, misli, ne smo nove vjere, primjeri, hamdala zranja i istanku, sveta. si sreta, I ja u ročaniku, novca nemao, tiši sredan, alhamdulillah. Tiši zadovolj sa Allahovim kaderom, sa sudbino, da Zdajte, tako Allah njeni šano odredio. I dalje kalim tajim. Bogatašu je vrijednost u novcu. Znači, u novcu, u paramu. Dok je učenom vrijednost u znanju. Znači, učen čovjek se vrednije koliko ima znanja. Bogataš se vrednije koliko ima novca. I također, bogataš poziva ljumude kad u njaluku, dok učenjak poziva ljumude ka denetu. Sphanavno. Doista, bogataš, u osnovi, kad vidimo, poziva ljumude ka dunjavuku i dijelima i jezikom i bilo čime, dok, kada učenjak, onih koji je uzeo znanje islamsko, on poziva ka tahritu, ka denetu, Allah. Zato ćemo vidjeti, draga moja brati i sestva Islamu, mnogo imamo vrsta znanja imamo ono što je znanje obaveza od svakog muslimana i muslima. To je znanje oslava ove vjere islama, znanje koje je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera. Znanje oslava namaza, osnova posta, oslava zekata. Znači ono što si duže da znaš, da mi mogao primijeniti islam u praksu. To je duža svaki muslima. Zato imamo znanje i jedni koji koristi na ovome i na ovome svijetu. To je znanje šelijatsko, islamsko. Imamo znanje koji koristi samo na ovome svijetu. To je njunjanočko znanje. Znači, imamo znanje reči, koje koristi i ovome i ovome svijetu, to je islamsko znanje, imamo ono znanje koje koristi na ovome svijetu, a to je ovdje medicina, ekonomija, fizika, hemija, matematika i tako dalje. I ako čovjek povredi to znanje da čini u ime Allaha, lillahi rabbil alamin, samo ima gospodarstvim oni on ima nablu kod nas u njem danu za to A Znači, i ono može Ako čovjek ili osoba koja izučava to znanje, ovo duljanučko, koji koristi ljudima, ima nablu kod uzeći gospodana svim svjetovima. Jer se djela sve prema namjerama i svakog pripada ono što ne umiju. Znači, ako smo ne umili, da u ime Allaha djelišanu pomogne muslimar ili muslimaku, putem medicine, putem ekonomije, putem, ne znam, tako nalje, onda bi nala i naš narodno za to što si stekao išticao to znanje godinama, jeli, dali fakultetu, dali li ovdje, ovdje. Također, imamo znanje koji šteci. To je znanje, znanje filozofa, znanje baza, jeli, znanje, znanje o prevarama, znanje kako da čovjek uzme od drugoga, jeli, Zalaj naš i kama tu i tamo daljem pomogagača 50 puta, mislim. Su našla va danas. Takođe imamo znanje koje posjeduju licemni. Oni ne korisni jeli, na ono obećato nikam. Napadim. Licemni Allah ne rešava i prijeti da će biti na nuđe hendema. Fidaki asfal mina na. Znači, na će da nuđe hendema će biti licemni. Oni imaju znanje. Abdullah in novay misunul. Poznat je li čovjek, insan koji je prihvatio islam u Medini, u jesnibu tada prije dolaska poslanika Islama, da bi se približio muslimanima i da bi unutra muslimanski negova se morio protiv muslimana Islama. Spadalo. Njegova znanje koristi. Njegova sežda, zamislite braći i sestre, koliko je abuma učinio seždi i namaza objeme za poslanika Muhammeda s.a. Allahu Zamislite, zamišlite samo jedan namaz da omavi za poslalnika Muhammeda sviđera. Allah, koji je to od džerneta nebjavljao? A ta istija abdollah omavio više nego Allah nema ne zna koliko. Ali ne koristimo. Ne koristimo. I naravno znanje, ko danas ti takavko primijetno, jeli, čim muslimari počnu da jačaju, čim muslimani izlaze iz gliblja, iz teškoća, izkušenja i tako dalje, ovdje se pojavljuju protivnici islama muslimana. Teolozi, Paovi, ovi, pa oni. I oni tekako učinu ovu vjeru islamu. Kada bismo vidjeli pojedini nevjernici koji se varijali koji naukom islamu, koliko imaju i znaju islamu, pa ti bih rekao sam ja koga ja zeznam, šalim se. Toliko imaju ilma. Znači, podredili se na dan noć zamislite, podbuho čovjek, istražuje, da bi rasprađao ovo sa muslima alima, pogotovo neukim polupismenim, da bi odveo u zavodu. Subhanavno. U najmanju ruku, da bi ubacio šupu, sumnju, Jeli Da islam jedan dvija istine. Subhanallah, tako rade danas. Znači, znanje koje opet neće koristiti, naprk ti bit će zadnji i protiv dokazni do sami. I Allah je nešanilo bez obzina, koliko god se oni trunili, borili, zalagali, Allah je nešanilo je običao su i saf. I u ridunen yukfiju nurallohi, bi je fahim u Allahom mutimu nurih u Allahom kerim tafirum. Oni žele da utrno Allahovo svjetlo svojim usnama. Allah, djelik što Allahovo svjetlo će biti, pa makar bilo krivo nevjerni sima. Nakar bilo krivo, onima koji smjesno uči u vjeru. Ja im Allah da i uputi, wa ta'ala. Jer oni sada bili velika korist za muslimana i Takvi ljudi. I hvala Allah, možemo ima primjera, ima primjera, ljudi koji su, evo, dan i noć učili vjeru da bi se boli protiv islama i na kraju čitao, čitao čovjek Kur'an radi so ono, i šta je ovo ljudima, ovo istima. I sam čovjek ovdje je u mečeru djanio, jeli, i primati ista. Hvala Allah, imati ili islam primjera. Da bi znanje bilo, braćno i sestre, potpuno, da bi znanje bilo istički, iskreno, moramo čuvati svoje nijete i namjere. Moramo se čumati toga. Jer doista, doista, velika je s druge strane prijetnja, dolazi kroz Halisa, lao poslanika Islama, onome koji bude tražio znanje zbog ovodu ovog i blagodacij zbog uzizanja, zbog položaja, zbog ovoga i onoga cilja, koji nije ovaj cilj, cilj da uči u ime gospodara svi Zato je Allah je nišanom Muhammedu sallallahu sallam i ovom momentu kada je objavio prvi ajet, kazao jasno iqra bismi robike ledi kodab. Uči u ime gospodara tvoga sallallahu Nije rekao uči u ime ovčanika tvoga, u ime žene tvoje, u ime djece, u ime i tako itd. Ne, u ime Allaha, bismo je robnik. On je gospodara tvojega koji te stvara. Zato prenosi se od Ebuhrere, hadis koji je prijetna, koji je hadiske rodolstojan, imao više rivajeta, više jeli predaja od Allahog poslalika Islalama na ovu temu. Prenosi Ebuhrere čuo Allahog poslalika Islalama da je rekao Prvi koji naće se presuriti na solnijem danu su so trojica. Zna Koji naće se presuriti, doko u drugoj revajtu kare s troj, trojistom se potpaviti džehennemska matra. Ali ovaj revajt ide u ovo, ovoj formi. Prvi je čovjek koji je preselio na lahom putu, Allah nerešanočka dovesti i upodati ga sa blagodatima. Onoga koje je svaki normalan čovjek, apresi na lavom putu, ima blagodati na sunnjem danu koju gospodara svih svijeta. Pa kada bude on vidio te sve blagodati, Allah njenešanu će ga upitati, šta si učinio s njima? Šta si učinio s tim blagodatima? Pa on će karati, bolio sam se sve dok nisam poginuo na tvoj put. Allah je će mu karati, lažeš, lažeš! Nema lagajnog! Laješ, Allah! Lažeš! lažeš. Ne je vallahu lahana. Subhanallah, zali se te teškočki. Baču mu Allah da nekada ti. Boreo se na se kare, kako se hraba. Pa to je rečeno. To je rečeno. Hva dalje? Ko u nasvi Allah nevoli zna. Allahu alam. Zatim će narediti, pa će se ovaj na svome lisu biti odvučeni, odvučeni na svome lisu i baćenu matru. To je prvi kome će se presuditi braći i sestri na sunnjem danu. Drugi je čovjek koji je tražio znanje, podučavao druge njemu i učio Kur'an, pa će biti doveden na sunnjem danu, pa će mu Allah išto pokazati blago dati, jel? onoga što bi trebalo da budu njegove blagodat i svakom onoga koji je na tom putu bio na Dunjavu, pa će ga Allah upitati šta si učinio sa ovim blagodatima. Pa će on karati, spada na labi, je tebe sam tražio znanje, polučavao sam druge i učio sam Kur'an, a lažba, lažeš, lažeš, stop, nemoj da lažiš, nemaš Allah lajus jer Allah ih šano ne kaže yakhlaun, oni je re Allah prema reci oni koji vjeruju a oni sami sebe vjeraju a oni ne osjećaju ne znaju da vjeruju vjeruju Allah hoće da prema ne mogu prema ne mogu prema nikome ne, ne, ne mogu nikoga prema sami sebe kad Allah šur maji i oni koji nemaju iskrenije da im Allah čini u ime Laha ustaju, u ime Laha legaju, u ime Laha jedu, u ime Laha studijaju, klenaju i bare te, nemaš ništa o tim blagodaci. Nija niti je Lavo robe. Zato vjernik danočno razlišlja na svojim najmenama, svojim nijetima, u i ime to činiš, Lavo Pa su se nefusali, ali ja on njih kadao, kako bih htio da učini nekom djelom, stalo bi, namisli, stalo bi, razlišljeno se u čije ime pa bi ono učinio. Pa ako me šetam, Bož ne va, se čovjek, vratio bi se. Ono bolje bi dobro djelo, ali ne. Moramo da učitimo svoje nije, I dalje kao je predaj, učio si da se kaže, o, kako je učan, kako je učan, kako uči maža Allah uči Kur'an, ma nema. Uči jedan, Allah, ma nema. Kapa meka vjedina. Nemo radi toga učiti! Nemoj se ljudima pokazivati. Allahu se pokari svi toga. Njemu radi njega, u ime gospodana smisje toga. I e Allah nje rešavuješ te tada pomoći i čvrstiti tvoje korake na njegovom putu ne tu. Zatim će narediti, pa će ovaj na svome listu biti odvučen i pačen u matru. I treći je čovjek, koga je Allah jer šalom obskrbio, mnogo mu dao ime ka kao braću i sestri. Mnogo. Odario mu raznovrstvo bogatstvo, doveš i upodaće ga sa raznovrstnim blagodatima. Subhanallah koji vam trebali i ne čekaju, zato što je vjeren Allahom putu, pomagao muslimane, pomagao muslimanke, pomagao ovu vjeru Islama. Pa će mu Allah, šta se činio s tim blagodatima? A on će karati, nisam ostavio put na koji ti voliš da se udjeljuje, a da nisam na, njem, na, njem, na njemu udjelio. Allah je kada, lažeš, lažeš, Nema laganja kako, gospodar, svi sestri. Nema laganja. Nije niti niko od nas. Kako ćemo slagati, gospodar, ne naš sami. Da lagujemo Allahu, djevo štome. Nemojmo se varati i lagati. Budimo iskreni. I dalje se kare u ovom predaju, kad mu Allah kare, lažeš To si učinio da se kaže on je plemenit. Kako je on plemenit? Udjenio je, jel'le? Da' je. Dobar Ne mora i toga raditi. Ne moj otićiš u djehennem, na udu milna. Samo subhanahu ta'ala, čini. Ide ka dženetu, dženetima. Sad ka blabodatima. E je islam, to je vjera. Pa to je sve i reklo, uzričeni Allah mu je kazao, zatim će narediti i ovaj će biti bačen od, odvučen da lisu i biti bačen u vatru. Zad sa Allah sačuvodjenima i ovih stanja, koji je kalao, sam kazao. Abdullah ibn Uqaym nam sada smjelo je kazao sveću predaju. Čuo sam ibi Mesuda, pozatni Ashab je tako, Abdullah ibn Mesud, razha prijatelja Allah, poslalnih aleslama, da počinje zakretom prije svog omora, rekao ši, tako mi Allaha nema nijednog od vas, a da neće nas samo dođi preduzvišer gospodana svičiti, da se neće osamiti sa Allahom njedećanom, nesu. Kao što se neko od vas osami u mjesecu, u noći uštapan, punog mjeseca, ili je rekao u njegovoj noći. A znači ćemo reći, O sine Adamom, šta te je odmanilo i odvratilo od mene? Allah. O sine Adamom, Karim ibn Mesul, šta te je odmanilo i odvratilo od mene? O sine Adamom, šta te je odmanilo i odvratilo od mene? Šta si je nabio sa znanjem koje si imao? Neće uzišeni Allah djenešanuhu. O, sine Adamov, kako si odgovorio poslanicima? Kako si odgovorio poslanicima, Ali Islalama? Jesi li prihvatio njihovu dalu? Ili si obio? Jer je li ovaj umet, umet Allaho poslalnika Ali Islalama, doista prihvatio Allaho poslalnika Ali za, za, za onome koji se slijedi? Za miljenika? za za uzora! Ili još šaramo, još mislimo, snedimo, snediti, snediti, hop, hop, hop! Ođer uđe hendem! Braćo moja, ashabi Allaho poslanikani su nama, toliko su snedile Resula Muhammeda sallallahu sallam, da se kaže u predajem je Omer mi je Hatan jednog dana išao na put. Pa jednom trenutku kažu oni koji su išli sa njim, sagnovoj se Omer. Pa nema ništa, sagnovoj se Omer. Pa kažu, o, Omere, što se saginješ? Kada je doista jednog dana sam išao sa Persulom, Mohambenom, sa ovo sveme na put. Bilo je ovdje drugo, jedna grana pa je se on segneo, pa ga ja slijedim, sajožam se. Ja Allah! Gdje su Omeri? Gdje su Ebu Mekhlu? Gdje su slemenci ove vjere Islama? Kur'ana i Sunneta? Sve da fusali, naših prihodnika, zamisne Omera, nema ništa, ali slijedili su Mala stvar! Mi o velikim stvarima pa ne radimo to. Pa dobro kar, Dobro, danas je vrijeme tako, može ako-onako, na kraju, nemaš sunneta! Obrisao oga. Kao da vudeš ono, a, ne pogrešio si izvini, pa obrišeš gumicu! Prvi razred osnovne škole. Pa draga braćo, kako mi, koliko ćemo puta brisati? Pa brišemo hajr, brišemo islam, brišemo vjeru! Jer izvor ove vjere je kurani sunne. I to je im, to je znanje, braćo i sestri moji. To je znanje. Ali ne, dođe, ama pa dođe, ama pa dođe, ama i na kraju, ušto se sla nešto slabo teško osjeća. Nešto im ništa ne gude. Ba nama ti ne ide brate i sestri. Koliko voliš Allahe nego oposlanikali sa nama? Koliko volimo? Koliko trudimo se? Koliko radimo u ovaj putu, a svi smo znalci, svi smo učeni, svi smo fakiji, učenjaci, propisa Islama kada je treba odgovarati. A kada imamo radici za ovom miru, nema nikog nama. Kada je, a lani, a lani se hladno je, kada dođem leto, kada je, izmijeni arzev, toplo je. Ma nema meka, ja se veš momajma, djec malom. Dovolim na futbala, nadvižem tegove, nadvižem... Ho ljudi. Posali ga sa ibn Muhammedi niti teratan. Allah. Treba to, nes. Ali kako reže Allahov vjer. Azvika le moj Jas ne vidim Kur'an Kako? Kako? Zato je Muderda na mu sam naš milo je kazao u istinu, je Muderda, Allahu Ačmar koji je ti bio, koji je to bio, Asha, braćo i seste Subhanallah Znao je, čita mu noć čita mu noć sa saputniku koji mu dolazi u um prosječu nema svetle, braćo moje šeo bi pored moderne sada mu nazval, ne zaviš niko je Kale do sabah na nađa su sjedili, plakali i ponavljali hadise Allaho posanika Muhammeda sallahu alaihi sallamina. Ma šta mi ponavljamo Šta mi ponavljamo našim sjelima? Ogovaramo, potvaramo, uzdemiravamo muslimane, to radimo. Osim kome se Allah je nešanlu smiluje. Blago se takvi ima? ni se takvi I kada je budarda, u istinu, najviše čega se bojim, jeste da mi se kada stignem na sudnjem danu, danu obračuna, ne kaže, znao si o je budarda, pa šta si radio po tom pitanju. Ha? Znao si taj ajet, znao si taj hadis, znao si taj propis, šta si radio o je budarda, Šta si radio, Ibrahime? Šta si radio, Omere? Šta si radio, Huseine? Šta radimo? Toga im se budarla da račun i sestren bojao. Nadavimo da omračuna kad stane pred uđeštenog osmodalu sviča. Imao si znanje šta si radio? Zato, adullahi bi omer namo sallās milije, prenosi da čuo Allahu poslanih ganih sallāma, neće se pomeriti stope čovjeka na sudnjem danu, sve ne bude pitana peste stvari. Prva stvar da Mladost. Mladost. Kako si nje prodio? Kako si prodio svoju mladost? A? U vjeri? U namazu. U radu, naravno. Islam nije došao da ne gira ovaj djunavuk. Da karemo nek se malariti, oni bili bili sam Ne! Fa i da aqudjeti srlantu, fe tanshi u filavnijem tarnu i fadu lillah. I kada zamreš te namad, godi se na djungul namad, rašite se po zemlji Allahove, franeši Allahove blagodati. To je isna braći i sestri. Oni koji se morali protiv Islama, muslimana, prevertali su ajed i hani, sallahu, posanikali Islama da bi nam otežali ovu vjeru Islama. I karu karom, e, izvini, kaj, samo može hoća biti u dželjami, mora biti onaj, čovjek koji klaja pedine mada. Ono nije istina. A tako se nas uče. Samo ono može, tako neći biti muslima. O mladosti kako je istrošio, potrošio, gdje je, na, šta je radi. O životu, u čemu ga je proveo E ludnili godine, a? Oni koji su pijeli alkohol, oni koji su vlid, ludničili, oni koji su psovali na udom ili da... o životu, kako ga je provjel? Pa se sjetiš one noći, Allahu moj, Se stane hvala tebi koji si nas, koji si me izbukao, iste etame, isto grijeha, nečinim ga sada od tebe tražim oprost. Smilujme se. Allah njerišanuhu nam poručuje, Musim i Tahrim, alazina, amanu, tomu in Allahi, tevbatan, nasuhan. Om si, pokajte se Allahu, istinskim pokajanjem, nasuhan. A asa rabbukum, mayju, ankum seji'atikum pa će uzišeni gospodar vaš preći preko vaše rđave i postupanka. S'hanallah, pokajmo sa Allah, uspanjte Jer Jedno od uslova znanja je samo pokajanje ono što je čovjek činio do tada. I metku, kako ga je stekao i u šta ga je utrošio? To nije samo kako ga je snio, halaliharao, ne! Znači kako ti je došao i kako ti je otišao, to ćete na pitan sve Na A no, mnogi kada je uzmanje i kada pa je, pa idem je kao je ja sam ga potekajem kufir, ja sam ga nabavim, na halal način, a ono što no, dao a ona jeli drogu sebi, kao što je, jeli, cigarete, a kao što je alkohol, kao što je ovo ili ono, kada je, ne ne, kada je, to moje, a nije tvoje, Allah ćete za to pitat. دونشانو سامي نجامن اسكول زو بتنخير الله ما مويا مالو نه помоги يا مالو نه الله محمد الله واستوى Ako si rekla je, firuna, no, je se je stop, nema više tog rijeha. Dok nije to baš tako, nije to baš tako kod nas, još mi trzamo, još mi vrdamo, još bježimo. Pogledajte kako še radi, vraći sest. Alani yashanu kane istahril alayhi shaytan Allah wa la yakhibu shaytan ana awi na nada al shaytan subhan Allah ka muslimski kako shaytan nada da covjeku kad to je prime prime kucinjaša kad to je košija pa go koč kucinjaš ima one uzde ima iz ispasene konja jeli? koji ima, jeli, na, kod ošiju, jeli, ima da ne može glasit na stranu. ne ne, nemoj, samo napraviti. Kažu, islam čučen, tako je, šetane prime kućijaša. A ona je odšao u zrabu prime konja. Pa kane, di go kućijaš, mrne desnom lukom, op, od ode na desnu stranu. Mrne lijevom, od ode na lijevu stranu. Musi op, malo ga udari, olop, op, poljaša, jeli. E tako je šeitan, kad nadal je nad čovjekom. Fe en samo zikran va, pa je zaboravljeno na Laha. Šeitan je nadal na njim, onda kada je zaboravljeno na gospodara sviju svijetoma. Oni si šeitan u Lampati stranka, a šeitan je stranka će biti hasinun izgubljena. I najedan od sljedeća stvar će Allah više mu pitat, da se so da ljudan neće pomiriti stopa, čovjek se neće pomijeriti u svojim dana, jeste o znanju, o znanju šta je radio sa tim, sa tim znanjem. Na kraju ovog predavanja navišćemo hadis koji je prenosi, prenosi Abu Dauda, evo da Sadlac Miloje, da je čuo verovjesnik, ali je sa nama ne rekao. Nema čovjeka koji iziže u potragu za znanje, naravno odnosno na islamsko znanje, a da ga Melikine okruže svojim krilima i bivan vođen putem koji vodi ka dženmetu. Skandalno. Okružen krilima Melika i bivan vođen putem, znači vodega. Allah, tako da je... ka dženmetu. Kad je poslali Do resan. Doistan Sve što je na nebesima i sve što je na zemlji, braćo moja, poletelo, o oh, hadis, doista sve što je na nebesima i sve što je na zemlji, traže oprost za učenjaka. Allah Traže oprost za učenjaka. Pa čak i ribe u moru. Ja Allah. Pa čak i ribe u moru, braćo moja. Koliko ima riba? Koliko ima meleka? Allahu a'lim. Allah zna nekoli je? Mi ne znamo. Ne je oto mi ima na njegu. Koliko ima stvorenja na ovoj svijetu? I svi mole Allaha neprestano da oprosti gospoda svih svijetovima, učenjacima. I on je jedan baksuz, jeli? Koji kare muslimane ovo ono. I ne udu na loše priča učenjacima islamskim. Pojimo o hanifu, o šafiju, maliku. Hamed, Hamedu, Hamedu, odalje smo učili, ja sami Sejminu, Albaniju, šeyhu ovo i tako dalje i tako dalje. Da mislim, da veste tolke hrabrosti, da svi na nebesima i svi na zemlji, pa čak ribe u moru traže oprosta za tog čovjeka. I onda mi tog sujemo, slušamo, gledaj, kako smo i nemarni. I mi njega slušamo priča o nama neodbila potvara, ugovara, učenjake, pi ništa. Lahu, trbi se, Lahu, lode, da te slušavam, molim. Ma bježi od mene. Bok se je jedan. Ti ću Allah je miša, sam kare, obećava da svi treba je oprosta. I ti došli u meni da govaraš takvi ljudi. Na uvdu bilo. I da nekada Lahu poslani jele sa nami. I doinstaj vrijednost učenjaka nad popožnjakom kao što je kao što je mjesec u um, punoj noći nad ostalim zvezdana. Uistinu su učenjasi nas i vjerovjesnika koji sigurno nisu ostavili sebe ti zlatni niti niti srebrni semenja. Nisu to ostavili. Već su ostavili znanje Pa koga uzme, kada je poslanik Islam, uzeo je veliko, veliko dobro. Pa koga uzme, kada je poslanik Islam, uzeo je veliko dobro, ovaj hadis biloži termini Abu Dawud i hadise Hasan Nubar. Ja molim Allaha, djedećanu, da nas pomoli, da nas se smiluje. Danas saču od jahenemske vatre. Molim Allaha, djedećanu, pomoli sve muslimani muslimaka čitavog svijeta. Molim Allaha, djedećanu, da pomone muslimane u Siriji, da imam, subhanahu ta u ta'ala, Molim Allah nje da prestanu sa ubijanjem između se. Molim Allah nje da stanje ovog umeta pobolša. Molim Allah nje rešamuhu da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Allahumme, amin, asalam, mole.